Кожна серія мала наслідком відповідну статтю, яких Славенко встиг уже опублікувати шість, які висунули його в лаву першорядних учених. Бо кожна робота його, крім нових даних, давала приклад блискучого орудування методою, дотепних і простих технічних способів та високої концентрації наукової думки. І от серію спроб закінчено, треба викласти наслідки її у поважній статті. Треба негайно братись до другої серії, бо час не терпить. Час, каже, налетить. Життя людське обмежене і коротке, а робота нескінченна і незмірна. Правда, деякі реактиви, потрібні для дальших спроб, ще не надійшли за кордону. Проте підготовчу працю можна було вже планувати і розпочати. Ні години змарнованої, бо навіть хвилина не вертається ніколи. Але в довгій плитениці годин, у непомітному шуршанні хвилин крізь отвори діб, Спалахо і надіцяточка вогню. Бентежна і жива іскра, що креслить світючу догу над холодним потоком часу. Його сіра основа, потерта і пошарпана у віках, береться з того барвистим підканням, поновлюється раз у раз, міцніє, і час прискорює свій зрадницький біг у шалений, непомітний лед, аж здається спининим застиглим, як біблійне сонце над полем жагучої Борні». То спалахує кохання, що ним діється життя. Продовжувати рід свій. Що може бути тривіальнішого? Що може бути нуднішого, як у загалі інших тварин, виконувати цю примітивну неминучу функцію? Але людині випало знайти тут прекрасно здовжену тропу. Замінити просту лінію на чарівний і витончений зигзаг. Та коли людськість жадобою жилення створила чудові візерунки міст, коли під бичем голоду здобула повітря, заглибилась у безконечність світів, оповела природу машиновими помацками – то що дивного в тому, що й другий голод свій вона зуміла майстерно оформити? На широкій поверхні життя кохання непомітне й нікому, крім закоханих, нецікаве. Воно навіть відражає, коли десь необережно назовні виявиться. «Що за неподоба», – скаже кожен, побачивши неприхований поцілунок. «Заздрищі, дурна умовність, ні те й ні те, бо істота кохання в його інтимності, в замкненості його радісного пориву, у тьмяній окремішності його, у сміливому поділі світу на двох і решту». «Найпоширеніше з людських чуттів. Воно про кожного зберігає свою химерну таємницю і кожному дає щасливе право розгортати себе спочатку, як ніби для нього тільки й повстало воно вперше на землі». «І що таке кохання? Це якесь безумство», – сказав Юрій Славенко, підводячись у нестямі. «Світле безумство», – відповіла Марта. «Але сядь знову коло мене, Юрчику. Будь коло мене завжди». Уже тиждень тривало їхнє захоплення. Несподівано виникнувши, воно раптом з'єднало їх міцно, аж вони одне без одного себе уявляти перестали. Ба більше, якщо кожен з них і думало щось про себе, то тільки в зв'язку з нею чи з ним, бо зробилися тим, що зветься парою. Добровільним і зреченим додатком одне до одного, з усією свідомістю радості цього становища. Єдиним бажанням – бути вдвох, бути тільки вдвох це вони й робили, в міру була їм змога. А щодень у обох був відібраний на неминучий життєвий клопіт, то тільки ввечері вони сходились. Це був урочистий момент, що до нього обоє цілий день готувались. Непомітно, потай від усіх, зберігаючи від усіх свою розкішну таємницю, тільки їм належну і зрозуміло». Назовні кожен з них ніби й ніяк не змінився, але те, що виповнювало їм досі життя, посада, лекції, всілякі плани, робочі й життєві, обернулись нараз у мертву форму, в сухий і нецікавий обов'язок, що його треба було тільки виконувати й терпіти. Найвища правда об'явилась їм у несподіваному чутті, і все те, що здавалось важливим, потьмарніло в її світлі і розчинилось у ній як туман у сонячному промені. Найгостріше зазнав це біохімік – що кохання своє зустрів як раптову катастрофу. Спочатку він нічогісінько не міг утямити і дуже часто запитував себе, що ж власне з ним робиться. Це питання мучило його, аж поки він не перестав його собі ставити. Воно було недоцільне, зайве, шкідливе, бо відповідь на нього вона прекрасна. Походила геть із іншої сфери людської діяльності. Відповідь була, але вона розминалась із питанням. Відповідь заливала питання, не розв'язуючи його, і воно, зрештою, покірно в ній захлинулося. Питання вмерло чи прикинулось мертвим. Тоді тільки звільнилось на всю широчинь чуття, що почало владно руйнувати його звички, розпорядок, роботу і самого його безжалісно вивертати, перетрушувати та провітрювати. І ці зміни він радо приймав, він з насолодою піддавався їм, бо відчував у них незаперечний найміцніший доказ отих світючих слів – «Вона прекрасна». Статтю про наслідки своїх останніх дослідів він кілька разів брався починати, але наукові думки скупо в'язалися йому в голові, були анемічні й страшенно нудні. Спогад про Марту раз у раз уривав його міркування. Де вона зараз? Яка вона в цю мить? Що робить до сьомої години, коли вони мають побачитись? Люба, хороша, шепотів він і підводився за столу. Починав ходити по кімнаті, посміхаючись. Кожен сказав би, що я дурень, задоволено міркував він. Але це брехня. А от ви справді дурні, ви нічого не розумієте, казав він уявним напасникам». Під цей настрій у ньому виникали різноманітні хотіння. Йому спадало на думку, що добре було б змалювати дівчину фарбами, створити з неї дивний невідпорний портрет, що перед ним кожен тремтів би, і уявляв себе геніальним маляром. Надзвичайно яскраво відбував у мріях весь процес натхненного малювання, хоч з малярством був знайомий тільки з вивісок на крамницях та установах.